Ні, правда, дівчата, у нього такі гарні руки і жести, і погляд, такий самодостатній, що не кажіть, дівчата, а в будь-якому середовищі можна зустріти чоловіка своєї мрії, поки він не заговорить, уточнила Луїза. Галя більше мовчала. У журналі важко йшла розкрутка своєї системи розповсюдження. Рекламна служба ніяк не могла вийти на заплановані показники, не вдавалося наразі відчутно підняти людям зарплатню, отож не хотілося займати дівчат своїми проблемами. Луїза розповіла, що отримала по імейлу e лист від Галі з Києва, своєї однокласниці. Вони час від часу обмінювалися враженнями про фільми, книжки, зустрічі з людьми, описували одна одній сукні Ніно Катамадзе на концертах у Києві та Львові. А повернувшись з подорожі, порівнювали, як по-різному сідає сонце у Балтійське море у Юрмалі та в Карпатах. Луїза розповіла однокласниці про яблуко, яке вони купили на секонд-хенді. А Галя відповіла, що свого часу майстер Пінзель, скульптор, загадка XVIII століття, вирізав з дерева яблуко сюрприз, яке згубилося в століттях. Чи не його знайшли серед вживаного мотлуху у Львові? «Та яке там 18 століття?» – відмахнулася Ірина. «Цьому яблуку мало б бути тоді років 250. А наше – у найсміливішому варіанті десь з 30-х років ХХ століття, а швидше – з 50-х. Хоча й справді тонка робота». А Галя загорілася. «Завтра ж подивлюся в інтернеті, що там є про яблуко Пінзеля». З ентузіазмом озвалася вона. «Маю удома альбом Пінзеля» але нічого подібного, наскільки пам'ятаю, там немає. Але це ні про що не говорить. Галко, який пінзель? Ірина іронічно дивилась на подругу. Однаково, запитаю у Возницького. Ніхто, крім директора картинної галереї, краще не знає, міг пінзель щось подібне втнути чи ні. Борис Григорович стільки скульптур пінзеля свого часу врятував для галереї. Він руку... Майстра пізнає, або принаймні скаже, хто це міг зробити. Магда встала, підійшла до краю веранди, подивилась на Соньку. Повернулася за стіл, але щойно присіла, як дитя заплакало. Всі підхопилися, штовхаючись, побігли, обережно дістали дитину з візочка, промовляючи до неї всілякі ніжності. Приготування їжі для Соньки виглядало як священне дійство. Під керівництвом Магди Відміряли 100 грамів спеціальної води для немовлят з пластикової літрової пляшечки з червонощоким грубасиком на етикетці. Про таку воду дівчата і не чули. Коли вода закипіла, розвели порошок з пачки і залишили кашку вистигати. Тим часом Мада поміняла донецьці памперс, обтерла маленьку рожеву і зморщену дубцю вологою серветкою, припудрила білою присипкою Перед їжею гімнастика, оголосила вона. Обережно розтерла крихітні ніжки й ручки. Спритно перевернула дитину на животик. Сонька тримала голівку, невпевнено похитуючи нею, і була схожа на кульбабку на вітрі. Моє ти же бенятко. розчулено мовила Магда. Ану, повзи. Підставила під лялькові ступні свою долоню. Маленька сперлася, зігнувши ніжки. Справді по відштовхнулася від руки, пірнула вперед і дьобнула носом махровий рушник. «Добре!» – підтримала її Магда. Поправила ручки лозинки, підсунула під рожеві п'яточки долоню, і знову Сонька, крехчучи, як стара бабця, зробила смішний і різкий рух. Розпрямила ніжки, пукнула і утнулася чолом у м'який рушник. «Моє ти, сонечко!» – підхопила доню Магда, спритно запакувала її в памперс, фланелеву сорочечку та повзунки. «Як вона помітно прогресує!» – похвалила Галя. «Голову тримає!» – задоволено погодилася Магда. «І це у два місяці, дівчата!» «Пукає! От насправді те, на що ніхто до трьох місяців нездатний, безсторонньої допомоги далеко дівка піде». Мада управну умостила свій скарб.